Välkomna till min plogg! Vad fan är plogg? Ordet podd och logg, alltså dagbok som bara är liksom smorsad ihop. Det är ett under att du är B svenska. Nej, jag kan inte öppna så, det är för, för skrissofrent. Vi testar igen. Hej och välkomna till min poddis! Poddis på riktigt, du är väl inte sju? Käften hög låt mig bara börja! Kanske. Okej, okay, tack! <skratt> premiärpodd för Till mitt framtida jag. Det här kommer vara en podd som hostas av mig, Elsa, och den kommer att handla om allt och ingenting. Jag kommer att ta upp skeva frågor som jag tänker på och saker som har hänt mig. Jag kommer också ha med gäster där jag tänkt. Det har du ju redan. Du räknas inte, vi har samma röst. Det låter bara skitsofrent. Okej. Okay. Det här är podden där jag ofiltrerat kommer lufta mina åsikter ungefär varannan vecka om saker som har hänt mig. Hoppas att ni kommer tycka om det här första avsnittet som kommer att handla om allt från vad är skillnaden på bröder och hundar, var kan man anmäla sig till Stefan Löfvens Selfieskola och om att bli dumpad på MSP. Nu drar vi igång det här kalaset. Jag heter Elsa. Jag är 15 och jag ska fylla 16. Jag fyller i november, vilket suger ibland eftersom att det är mörkt och kallt hela tiden i november. Och... Att förlora i november leder också till att, man, att jag inte kan ha kalas utomhus på min födelsedag om jag inte har för avsikt att förfrysa alla mina gäster på festen. En fördel är dock att man kan använda ordvitsen Den här festen är så sjukt cool på den festen. <laughs> Förstår ni? Cool betyder kallt på engelska. Festen är ute. Där ute är det. Uh, är det? Ute? Okej. Okay. Okej, okay, strunt i det. Poängen är att allt har sina för- och nackdelar. Förlora i november... Kanske alla dina gäster fryser ihjäl på ditt poolparty. Men du får i alla fall använda en sjukt grym ordvits. Okej, okay, vi går vidare. Jag har skilda föräldrar. Två hundar och en lillebror. Eller bara en tredje hund. Jag är inte riktigt säker. Förlåt, jag älskar det du är inte en hund. Innan bodde jag på landet, men nu bor jag i åt förort liksom lite närmare staden. Det går långsamt, men vem vet om 20 år kanske jag lyckas ta mig ända in till Storstaden. Om oh man gärna låter dig som att jag är en snigel. Hmm. En till sak om mig är att jag aldrig ger mig. Alltså på riktigt, jag är envis som en åsna. Vänta lite, jag har sagt till om att du både är som en snigel och som en åsna. Är du en snigel eller är du en åsna? Kan jag inte bara få vara en snigelåsna? Okej, men allvarligt. Argumenterar du med mig kommer jag att vinna, även om jag är fel. <kör> Vilket såklart aldrig händer. Ni ser, det är ju sjukdom. Jag är frågvis och tänker alltid på saker som ingen annan gör. Vilket ni kommer att drabbas av nu när ni lyssnar på min podd. En sak till om mig är att jag aldrig är nöjd. Jag sätter mig liksom ner och bara mm, Jag tror att jag ska leva så här resten av mitt liv. Utan jag vill hela tiden förbättra saker. Ni behöver inte veta så mycket om mitt utseende eftersom att det här är en podd. Ni kommer liksom bara lyssna på mig. Men jag vill att ni ska veta att jag är naturligt vacker. Och jag tycker synd om alla som inte är lika vackra som jag. Oj, wow, inte alls väldigt narcissistiskt, jag vet inte var det där kommer ifrån. Okej, okay. för att runda av så att ni inte dör av att lyssna på mig som pratar med mig själv. <coughs> inte alls, det ni kommer höra på den. Nej. Okej, okay, nästa sekvens som kommer nu kommer att vara återkommande, tänker jag. Och den heter Min vecka. Vilket låter väldigt mycket som en spalt i en tidning för mammor. Men inte är det. Uh, I alla fall inte här. Wow, att pitcha är verkligen min grej alltså. Men den här delen av podden kommer helt enkelt ja att handla om min vecka. Jag sa ju att den här podden skulle bli väldigt narcissistisk. I alla fall, här kommer min vecka. Den här veckan har varit veckan efter påsklovet. Så jag har de senaste sju dagarna helt enkelt vilat mig från att vara ledig. Alltså på riktigt, jag känner mig tröttare efter påsklovet än vad jag känner mig före. Men egentligen så är det ju så. Man går i skolan för att vila från att ha lov och inte tvärtom. En highlight från påsklovet som jag kan berätta som var väldigt rolig är jag och min kusin, vi var choppade. Vi gick igenom en butik, var på samtalet såg ut så här. Min kusin: Jag tror att mitt ex fortfarande kär mig. Jag: men gjorde inte du slut med honom? Okej, okay, eh, fråga inte varför jag sa så. Alltså, jag vet inte. Det make ingen sens. Continuing. Min kusin. När han dumpade mig. Han dumpade mig på Movie Star Planet. Jag. What? Oh my god. Alltså, ifall att man rankar sätten att bli dumpad på och börjar med det värsta så tror jag att den platsen kniper nog alltså att bli dumpad på Movie Star Planet. Det borde suga så jävla hårt. Alltså vad tänker man när man dumpar någon på Movie Star Planet? Det är ungefär som när man dumpar folk på typ sms. För att först så kommer Movie Star Planet, det är det värsta. Sen kommer Snapchat och Facebook på typ andra plats. Och sen på tredje plats så kommer sms. Det är de värsta sätten att bli dumpad på. Okej, okay. nästa grej jag har gjort den här veckan är att jag har klippt mig. Det är lite svårt att ta in det här så att ni bara lyssnar. Men jag ska försöka göra det på ett sätt som ni förstår. Okej, okay, kolla, innan jag klippte mig så lät mitt hår så här. Och nu, när jag har klippt mig, låter mitt hår så här. Okej, okay, om du baserat på det där och vet vilken frisyr jag har så förtjänar du Nobelpriset i, i frisör, fri, frisör frisörskap. Okej, okay, vi går vidare. Okej, okay, innan jag berättar det här så måste jag lägga till en grej på beskrivningen av mig. För det är att... Um, Ska jag säga det? Uh, uh, jag kan verka nördig. <laughs> uh, jag vet inte riktigt hur man kan verka nördig. Men jag vet bara inte hur jag ska beskriva det annars. För att alla tror att jag är en nörd. Eller de ser på mig som om jag är nörd. smart. allmänbildad. Slash ja. Ni, ni förstår grejen. Och det är väldigt stärkande ibland på sina sätt såklart. Men det känns mest som att folk försöker sätta ner mig. Liksom, I ett ganska opassande och orättvist fack. Och de flesta vill typ tänka att jag ska vara en socialt inkompetent bokmal med inget liv. Eh, alltså det är inte sant då. Även om liksom många tänker det. Alltså usch. Det är så äckligt när man bara kan känna att den du pratar med. Bara placerat i det här facket. Och liksom ser ner på det liksom från sitt fack som är så mycket bättre. Det så här upp. Och de bara, mhm, mm girl, trying to keep up. Alltså speciellt när du inte ens är sån. Utan det är bara någonting som alla har fått för sig. I alla fall, väldigt långa avsteckare. Men en sak som många tror, och som är delvis sann, är att jag älskar böcker. Alltså jag älskar böcker, men inte så mycket som alla tror. Det är liksom inte, jag har ett liv utanför att läsa böcker. Jag läser inte ens många böcker. Alltså det är bara någonting som folk har fått, <laughs> fått för sig för att jag typ läste fem böcker i typ åttan, typ. Okej, okay, nu ska jag börja berätta om det som jag faktiskt ville berätta från början. För det var så att en av mina kompisar gick fram till mig och sa typ Elsa, du gillar väl böcker? Jag svarar, ja, ganska. Äh, men så sa hon, har du sett att PewDiePie gör reviews? Tystnad för att ställa sig sprängs Va? Jag bara antar att ni vet vem PewDiePie är, annars så typ googla. Men jag tänker inte bokstavera det därför, för att så kul ska vi inte ha den här jag komma till poängen? Gud alltså, jag börjar bli irriterad på mig själv. Okej, okay. att PewDiePie inte alls verkar som en sån person som du typ läser böcker eller nörd en nörd. Så då tycker jag att det var väldigt intressant att han just tog fram och visade den sidan. Och visade liksom sin inre nörd. För att ingen är bara en sak. Även om många vill tro det. Inte ens PewDiePie. Han gav faktiskt också några väldigt bra boktips. Lite nördvarning där. B bara, bara lite. I helgen upptäckte jag hur bra mina kompisar är på att ta selfies som liksom bara ställer sig där liksom framför kameran bara... <skratt> Sådär låter man om man tar selfies, everybody Okej, okay, skitsamma det var, det var i alla fall då jag kom på att jag är typ selfiehandikappad På riktigt först, så fort jag tar upp en kamera Och ska liksom ta en selfie, jag bara Nej, nej, det här går inte så fort jag tar upp en kamera är jag bara, vad fan gör jag med mitt liv? Samtidigt som jag känner mig typ jätteobekväm. Men en sak som jag hatar med vissa selfies är när det ser ut som att det är någon annan person som är på bilden. Men det är nog för att alla typ vill visa sina bästa sidor. Men det är ju ganska jobbigt tänker jag om man bara lägger ut bilder på sig själv som är så tillfixade så att det inte ens syns att det är du. För folk på insta kanske tycker att du liksom är snygg men det är ju ändå inte du. Det är ju du efter typ en timmas mink Och i rätt ljus och i rätt vinkel. Det är väl klart att man får fixa sig och lägga ut på typ Instagram. Det är väl klart. Men det är bara att jag stör mig på när det verkligen är typ överfixade bilder. Där man verkligen inte ser att det inte är liksom du. Så man får liksom balansera mellan fin och fejk när man tar selfies. <laughs> jag sa hon som inte kan någonting av selfies. Men jag tänkte alltså på tal om mina vänner... Vem lärde dem? Har de, typ, har de gått någon kurs? Har de fått något brev från staten med typ Stefans selfieskola? Eller? Alltså hur lär man sig att ta selfies? Alltså jag känner att det här är ett stort problem. I need help. Men alltså vad använder man egentligen selfies till? Alltså är det, för, typ, är det för, förutom att typ, man vill visa sina bra sidor på sociala medier? Det kanske är att man inte vill glömma bort hur man ser ut. Eller jag vet, en sak kan det vara- Vissa vill ju ha typ så här bilder på sig själv. Ifall att man är med i en bilolycka. Så att läkarna ska kunna se hur man såg ut innan. Så att de liksom ska kunna typ fixa till det. Så att det såg ut ungefär som det såg ut innan. Alltså jag har en kompis som, som gör så i alla fall. Så Stefan, ifall att du lyssnar. Snälla. Snälla bjud in mig till din selfie -kurs. Ja, Alltså jag tror faktiskt att, att han hade gjort en jag tror att han är, Jag tror att det är hans liksom, hidden talent. Jag tror att han är jätte jättebra på att ta selfies. Men alltså det är, lit, och det är lite samma sak med make-up Det var, det var också i helgen jag kom på det Omg oh jag kom på allting i helgen Alltså det var när mina vänner sminkade mig Och jag bara Jag har egentligen ingen aning om vad ni gör med mitt ansikte just nu Alltså det är en väldigt bra trustövning man kan testa Du kan ta några människor som du inte känner Och bara lå, låt dem typ måla på ditt ansikte med smink Man får dock göra det på egen risk En sak jag vet i att vissa sminkprodukter inte går bort i första taget. Och den lärde jag mig den hårda vägen. På senaste tiden har jag undrat vad som händer när man får mens i rymden. Då tänker ni säkert, men det är väl klart hon undrar det. Naturligare frågor finns ju inte. Man brukar faktiskt säga att religion finns för att besvara mänsklighetens tre svåraste frågor. Vad händer efter döden? Vad är meningen med livet? Och vad händer när man får mens i rymden? När var det ens jag började tänka på det här? Och just det, det, var ju på mattelektionen. För jag den jag jobbar med pratade. Och det såg ut ungefär så här. Jag. Oh my god, jag löste den här uppgiften. Jag är så jäkla smart. Han. Fast inte smartare än de som jobbar på NASA. Och då kommer jag att tänka på en sak. Um, hur var det? Jo, det var så här. Det var en kvinna som hette Sally Ride. Jag vet inte, hon kanske fortfarande lever. Och hon skulle upp i rymden en vecka. Var på, De på NASA frågade ifall att hundra tamponger skulle räcka. Alltså för att vara på den säkra sidan. Ja, bara genom att höra frågan förstår man ju att det var männen på NASA som undrade. Alltså, vet män på riktigt så lite om kvinnor? Man blir ju lite mörkare än de högutbildade astronomer och fysikerna på NASA tror att tjejer använder hundra tamponger i veckan. Så för att svara på er fråga. Nej, hundra tamponger i veckan räcker inte. Är ni galna? Alltså, man behöver ju mycket fler. Know your facts, NASA. På tal om fakta jag skulle ju berätta vad som händer när man får mens i rymden. <skratt> När jag började tänka på det här så tänkte jag att det nog skulle vara ganska jobbigt att ha mäns i rymden. För att man tänker ju att liksom det rinner ur kroppen. Men i rymden så rinner det ju ingenting eftersom att det inte finns någon dragningskraft. Det var ju typ så de på NASA tänkte och de var oroliga att de kvinnliga astronauternas män skulle liksom gå på fel håll och inte komma ut vilket är typ livsfarligt. Och jag vet inte hur de vet att män som går på fel håll är livsfarligt för jag har ingen aning om hur män ska kunna gå på fel håll här på jorden. Men i alla fall så var de kvinnliga astronauterna inte alls oroliga för det här själva. Men, och de trodde typ att det inte skulle vara att det inte skulle vara något farligt. Men de kunde inte bevisa det. Men sen åkte den första kvinnan upp i rymden. Och när hon kom ner så sa hon att det var precis som att ha mens på jorden. Wow, jag kunde inte ha sagt det där på ett enklare sätt, eller hur? Så mina kära, ni behöver inte undra längre. Now spread the knowledge to the world. Okej, så till mitt framtida ja. Kom ihåg att vara fin men inte fake. Dumpa aldrig någon på MSP om du inte verkligen hatar den personen. Och om du får män i rymden så tar det bara lugnt. Det är ingen skillnad mot på jorden. Det var allt för idag. Hoppas att vi ses nästa gång.